Másnap felhők jöttek éjszakról. Lógóhasú, szürke nagy felhők, melyektől szürke és elhagyatott, unatkozó és sivár lett az egész határ. Egy darabig nem esett, de aztán ködleni kezdett a felhők alja, és hanvas, nestelenséggel szitálni kezdett az eső. Elcsendesedett minden, még a kacsák is kevesebbet sápoktak, és Csuri népe behúzott nyakkal szótanul ült a sövény ágain. A tyúkok állták egy ideig, de azután egyenként behúzódtak a fészer alá. A libák fél lábon áldogáltak, és hagyták, hogy tollukat simogassa az eső. Bújtár befeküdt a konyha előtti kis pitvarba, miska a szalmakazal mellé, és olyan hallgatódzó, szomorú lett minden, mintha valaki messze útra búcsúzott volna, minden becsomagolva, csak még nem áll fel, nem tárja ki karját, ülnek és nézik egymást, de már a távolság mind szélesebbre nyíló két partjáról. A felhőkön nem is látszott, mintha mentek volna. Alacsonyan gomolyogtak, de még ez a gomolygás is olyan láthatatlan volt, hogy csak a lassan lengő szél érezhette mozgásukat. Ez a szél északról jött, és délfelé tartott. Nem zúgott, nem fütyült, a fák levelei alig mozdultak meg, de néha, mintha valaki megkoppintotta volna újjával a leveleket, mert csak elváltak az ágról, és némán lekerengtek a földre. Jöttek a felhők, egyre jöttek. Nem suhogtak, nem döröttek, a villámok, mintha mind kiégtek volna a felhők nedves párnáján, mintha a nyári viharok szikrázása elaludt volna, és nem maradt más belőle, mint az a renyhe, hűvös gőzölgés. Jöttek, egyre jöttek, leszálltak, mégis mindenki megértette őket. Jöttek megállíthatatlanul, tartóztathatatlanul, végtelenül, mint maga az idő, és nem mondta senki, de mindenki tudta, hogy a távoli dombok kötbeborult hátán, a kertek bukrainak sűrűjében, az erdők hallgatásában, a nádasok puha sziszegésében, ott hallgatódzik már öreg sonfabottyára támaszkodva szelíden, és szomorúan a nagyvándor az ősz.